بسم الله الرحمن الرحيم هو هو معرب ومبني دائم فاجبار المفعول دا صرفا منقسم دي قسمين او تا هي ايو معرب او بل مبني دي یا دا اسم په اعتبار د خپل مفهوم سره معرب او مبني دي معرب بنا پدی باندې عتب مقدمی فرابت باندې عتب مقدمی فرابت باندې او عتب د انواع وبې با فانواع باندې مع كتب د اجزا او په اجزا با باندې دا خو مان نشو د وه و مرندن و مبديين د ما صدقه سردا ده مخک مصنف رحمه الله तारीफ د اسم خواصت اسم ذکر کړل نوص مصنف رحمه الله اقسام د اسم بیانای نه وری او مو عرب مبنیون هیڅ هم په د یو معرب ده پهل مو دي نه په د مقام کې درې خبرې په جندل وکړتي یو وجده تسمیه ده معرب او د مبنی چه معرب ته معرب بول وی لکیږي او مبني ته مبني بول وی لکیږي دویم وجد حصر کې اسم ول په دلقه قسم باندې بان ده اسم ول په دلقه قسم ده امر درما خبره وجد تقدیم د معرب ته مبني باندې چه معرب ته مبني باندې وال مقدم كره ده مصنف عليه الرحمه تسهيل امر اولاده كما رب ماذا اعرب الرجل عن حجتين ايه اظهرها ورب ماذا خركيدن يظهر هل كان ده نحو رب صيغه ظرفه کی انمانه شول محل د اسهار مراد معنا ده شول محل د اسهار حل اسهار نو معرب ته معرب زکوای معرب مصطلح ته معرب زکوای چې د محل ته د معنیو مختزیو ده د هم محل د اسهار سما د مختزیو ده مختزیو ده ده مفعولیت ده او اضافت دی مغرب کم دا معنی مختلی پی اصحار کی کنی کی پا په مانے فعالیت و مفعولیت او اضافت دا پچائی کی معلومی ہیں مغرب کم معلومی ہی کنی او برمان ورسی کنی یا مغرب د ماخوز دے او وتل دے دا عروبانا چی نا عروبانا او عروبا پا معنی دا پساد رازی د عروبا معنی دا پساد نو نکل دا بعد افعال ته منتقل شو مړه بعد افعال منتقل نه اتد بعد افعال کې حمزه رازيد طرفه د سلب ماخذ ابي فال کې حمزه رازيد طرفه د سلب ماخذ حمزه رازيد طرفه د سلب ماخذ نو ده اعراب شو که ولر اعراب وکنه صلب معنی سلف د پساده څه څه صلب د پصاد سلام نو مغرب ته مغرب زکوای چې ده هم موزیل لرکون کې د پصاد ده یهغه التباس د بعض معنیو د بعض سره کله چې ما نه جنکه اعراب راځي کنه نو التباس ختميږي د بعض معنی التباس د بعض سره راځي نو هغه په مغرب کې ختمي او مبنی ته مبني, مبني ولوي مبنی ماخوزه ده بنا نه او بنا وای بنیاد ته بنا وای بنیاد نو مبنی ته مبنی زکه وای څنګه چې بنیاد برقرار وی اگرنګ مبنیم سی وی دا برقراره د شي رب ته راځي یا مبنی معنا ده امن سره ده د بنا را معه ده امن باندې نو م بنی ته م بنی ځ کو وایي چې دی په عمل کې د تغیور نه پهبانې تغیر د عراباتو نه را پ را پا سر جر لږې رابل لږې د کاره تغیر نه دی په عمل کې پو وجه د حصر دو مرو وجه د حصر د سر دا ده دا اسمسم به خالي نووي یا بهمراکب د غیر سره وي یا به ماکب د غیر سره نووي که مقبب د غیر سره نووينی و مقبب د غیر سره وي نهکه عمر بكر. أو غير ب او که م غیر سر وي مقبب د غیر سروينو بیا به خا نه وي خل یا به مشابه د مبنی اصل سروي یا به مشابه ح اصل سره نووي که مشابههې د مبنی اصل سرهوو بیا م او که مشابه حدې د مبنی اصل سره نه نهمه د ح پوه شو پو نه اندستریږي تورې کلی دیماغ د لر اخزونکې لري نه هیڅ ډېر مزه نه شته خاني درې خبره وځره تقدیم د مورب مبني باندې مورب مصلیبر انه الله زکه قدم کړه چې مورب اصل لزکه اصل په اسماوه کې اعراب ده اصل په اسماوه کې اعراب او اصل پس نوکه اراده زکه ده چې الفاظ وځه شي د فار د اسهار د ما زميره او پس سره وځه شي د فار د اسهار د معني زميره او دا معنا تمرق کې موجوده ده او دا معنا تمرق موجوده نه معرف اصل شو هو معرفه و مبني کې با يا ربت قدم و طعه بندي یا بعتب مقدم پرابت باندي کربت مقدم شي په عتب باندي عتب د خاص راضي په عام باندي او که عتب مقدم و پرابت باندي نو حمل د امور متعدد او متباين او راضي په شي واحده باندي برابر بيه جواب دا ده چ <مانگا> منګ ان عتب مقدم وای پربت باندې او نه ربط مقدم وایو عتب باندې بلکې دلته هو مفتدا ده او محراب و مبنيونه خبر خبر ده اوس کپه باندې عامیر سوال کی چې دیم حمله عمر متعدد و راغه متضاینه ولازمیږي په شی واحده باندې نو جواب دا یې لدارې چې هو مفتدا ده او د دې لپاره خبر محذوف دي چې قسمانه دي نو عبارت بداسې شي وهو قسماني. وهو قسماني. قسماني. او هو قسمانه او هو قسمانه او ميره بروم مریون دا خبر د لپاره د مفداي محذوفو د اخبار دي د لپاره د مفداي محذوفو ااحدها معرب اهدوها اسم با دو قسم بان نده یا مبنی ده, ده ما؟ مبنیده. مبنیده. خبر ما نپویدگانه عمیر ببیش و الکی چه هو مبتده ده و قسمان خبر ده مبتده و خبر که مطابقت ضرور ده او ده مطابقت نشته ده مبتده مطرده ده و خبر تسلیه ده جواب داده چه قسمانه؟ دا مؤول له قسم قسم نصرا خبر ماروسي کنه دا سوال او جواب ختم یا درس دا چې په دی مقام کې حاتب مقدم دی پر ربت باندې حاتب مقدم دی برابر برابر او, او معنا دا دا او هو دا اسم په کې بار د خپل مفهوم سره معرب او مبني دی نو کته چې حمل ذ امور متعدد او متضاینو راځي په شی واحد باندې نو زه په جواب کوي ما چې حمل ذ امور متعدد او په شی واحد نه راځي ځکه دا حد د با انواعه ده په انواو باندې حد د انواعه او حد د اجزاء په اجزاء نه الدهنه قال لك انتقان وي الحيوان انسان وفرس وبقر حيوان انسان ده بقر ده است دلتا حمل انواع فان وعن ده حمل ده يجو فيجو باندي او ياد دلتا داو و بمعانا ده او باندي ياد دلتا هو مبني او مبنيه عبارت وهو مربن او مبنين لا اسم يا مرده يا, يا, يا مبني دي في دي الصوره كده ربت مقدم شي فحدث بس امرش بل مغرب المركب الذي لم يشبه مبني الاصل پا تفسیریه دا فا؟ تفسیریه ده. او دا تفسیر د معربون کی خواه؟ ات تفسیر سکیلے؟ معربون کی. نمسو نی فرمایه فا المعربو. اسن معرب. دا های سمده چه مرکب ووی دا غیر سره. برابر خبره دا که دا دیمو مرکزی د غیر ذکایر پدې عامل وي او یا سبب د پاره تحقق د عامل اسباب د پاره د حقوق د عامل چې مشابه نی بنيو... پدې مشابهات مشابه نی د مبني اصل سره یره یا اصل په بناکه حس مشابهت چې هغه مؤثر وي په منع د ایرات کې حس مشابهت مؤثر وي په منع <تصفيق> علي وانا په یمقام کې داسو الفاظ په جندل د زوري دي او حقا پنځه الفاظ نه پيګنه پي او د پنځه الفاظ زکه په جندل پکارد دي چې مصنف رحمه الله لم يشبه لفظه له دې نه د لسره کوم قریب المعنی الفاظ دي رب المعالي الفاظ دي داغي معرفته هم ذره دي تنز الفاظ دا دي مشابهة مجانسة مماسلة أو دي تنز الفاظ دي مشابهة مماسلة مشاکلته جنست او مناسبت انځل پاس مشاهدهت وای اشتراک د شیئ نو ته او وصف خاصه کوي و څه خاصه کوي لکه اشتراک د رجول شوجع شو د اسد سره او وصف خاصه تہ را شجاعت ده ته مشابهت ریخه دندې مجانستا مجانسته اشتراک د شیعرته په جنس کې اشتراک د شند په جنس کې لکه اشتراک د انسان او د بقر او د اشو اې د مشترک دی په جنسیت کې حیوانیت ته دریم دې د مو مسئلت ده څه ده؟ ماشاالله مو اشتراک د شې انو ده په نوایکه اشتراک د شې انو ده په نوایکه لکه د زید د عمر او د بکر اې د اشتراک ده کنه؟ په نوایکه چا انسان نه؟ څنګه راندې مشکلت څه؟ اشتراک دشه 12 په شکل کې اشتراک دشه 12 په شکل کې لکه اشتراک د اغا اسد چې اغا منقوش دی په دیوار یا په کاغذ دیوال باندې هغه نقشته یا په کاغذ باندې د هیکل مخصوصه صدا عام ز سره انا شکل که فرانسا مشترک او مناسبت عام ده مناسبت او؟ عام که دا اشتراک پا وسب خاصه کیوی که دا اشتراک په جنس کیوی او که پا نوعه کیوی او که شکل کیوی او زوی لگی گی مناسبت او مناسبت او لگی گی باقی سبق وقت Thank okay. you.